Не, не не не не не Дихання хрипіло в її носі, шиплячи об краї стрічки. Піп ковзнула ногами, шукаючи невідоме туди й сюди. Довкола лише бетон. Гвинта вже не було, його не дістати. І вона знову стала мертвою. «Вибачи», – сказала вона Раві у своїй голові. «Я намагалася, справді намагалася. Я так хотіла побачити тебе ще раз. Все гаразд, сержанте», – відповів їй він. «Я нікуди не йду, і ти теж. Плани завжди змінюються. Думай, думати про що?» Це був її останній шанс, останній уламок надії, і тепер навіть цей страх зжер. Раві сидів із нею, спина до спини, але насправді це була важка бочка з гербіцидом, що притискалася до неї, тиснучи на хиткий кут полиці. Метал стогнав, вигинаючись. Піп спробувала намацати рукою Раві за спиною, але відчула лише опущений край полиці, відчула крихітну щілину між перекошеною полицею і трубою, до якої вона мала кріпитися маленька, але достатня, щоб просунути ніготь. А якщо ніготь проходить, то й ширина стрічки, що стягує її зап'ястя, теж. Піп затамувала подих і спробувала опустила руки, силуючи порожній край стрічки у щілину, вона зачепилася за полицю. Тому Піп трохи сіпнулася. І вийшло. Вона протягнула свої зв'язані руки під полицю і тепер була прикута лише до найнижчої частини стелажа. Лише невелика ділянка труби і підлога під нею тримали її тут. Якщо якось підняти ногу труби, можна буде стягнути кайдани і звільнитися. Вона поворушила зв'язаними ногами, обережно намацуючи простір, не даючи боці впасти. Її ноги опустилися в заглиблення, що йшло через бетонну підлогу Ось ідея Якщо підтягнути стелаж до цієї канавки Під ногою труби з'явиться простір, щоб вислизнути Але як тягти його, якщо вона прив'язана до нього руками А руки за спиною Якщо вона не змогла відбитися від Джейсона Белла руками То й підняти важкий стелаж теж не зможе Вона не настільки сильна, а щоб вижити, треба знати свої межі це не був її шлях до свободи, то який же? Підказав Раві, одна ідея, стрічка зачепилася за нерівну полицю, коли вона опускала руки. Якщо і далі протягувати стрічку крізь ту щілину, знову і знову чіпляючись, може на ній з'являться дірки. Але це займе час, а вона вже витратила його на гайку і гвинт, а те міг повернутися будь-якої миті. Піп була тут сама вже понад одну годину, а може й довше. Одна, навіть якщо Раві поруч, її думки його голосом, її рятівна нитка, її опора, часи це обмеження, сила рука. Ще одне, що залишилося. Ноги, її ноги були вільні, і на відміну від рук сильні, вона місяцями тікала від монстрів, і якщо не вистачить сил підняти чи тягнути стелаж, може вистачить, щоб штовхнути його. Піп знову дослідила невідоме ногами, витягнувши їх до задньої труби стелажа. Через тканину кросівок вона відчула, що задня частина полиць не притулена до стіни. Вона стояла на кілька сантиметрів попереду, якраз на ширину її стопи. Мало, але досить. Якщо вдасться штовхнути стелаж назад, він перекинеться впершись у стіну, а передні ноги стирчатимуть догори, як у жука на спині. Ось і план. Хороший план. І, можливо, справді вдасться побачити всіх знову. Піп відвела ноги вперед і вперлася п'ятами, використовуючи край канавки для опори. Вона притиснула плечі до полиці, все ще не даючи найближчій боцці зісковзнути. Вона натиснула на п'яти і піднялася з підлоги. «Давай!» – сказала собі і вже не потребувала голосу Раві. Її власний був достатнім «давай!». Піп скрикнула від зусилля, приглушений звук наповнив її маску смерті. Вона закинула голову на трубу і натиснула ще й нею «рух». Вона відчула «рух», або це просто надія дурила її. Вона підтягнула одну ногу ближче, потім іншу, вперлася ними у канавку, плечима вдаряючись у полиці. М'язи на задній частині ніг затремтіли, здавалося, що живіт розривається. Але вона знала, або так, або смерті, і вона штовхала, штовхала, поліці піддалися, вони перекинулися назад. Звук металу об цеглу, глухий удар. Бочка з гербіцидом нарешті зісковзнула, розбившись об бетон. Інші ковзали, вдаряючись об стіну. Різкий хімічний запах щось просочилося в її легінці, але це вже не мало значення. Піп просунула свої кайдани вниз по металевій трубі, і ося на її кінці свобода. Вона піднімалася лише на один сантиметр від бетону, і цього було достатньо. Піп стягнула стрічку з кінця труби і була вільна, вільна, але ще не остаточно. Піп відсунулася від полиць, від рідини, що розтікалася навколо. Вона лягла на бік, підтягнула коліна до грудей і перекинула зв'язані руки через ноги. Тепер руки були попереду. Стрічка легко зійшла, одна рука вислизнула з отвору від труби, потім інша обличчя. Тепер обличчя. На вона обмацала свою маску зі стрічки, шукаючи кінець, який залишив ете. Ось він біля скроні. Вона потягнула, і стрічка зірвалася з гучним тріском. Вона тягнула за шкіру, виривала вії й брови, але піп зірвала її різко й швидко, відкрила очі. Молкла в холодному підсобному приміщенні серед руїн полиць за спиною. Вона не зупинялася, тягнула й рвала далі. Біль була пекельна, шкіра пекла. Але це був хороший біль, бо вона буде жити».